Кінець цієї історії передбачити досить легко. Ресторатор віддав куляді Адлера і кільканадцять оплетених бутлів з коньяком. Кулядер ж після цього, вже не вдаючись до послуг сина вірменського народу, сам здійснював операції по добуванню коньяку, грабував нових і нових рестораторів, знов і знову міняв Адлера на міцний симпатичний напій, тоді реквізував машину, щоб далі безкарно здійснювати давно відомий принцип, і вів ці цілі і вовки ситі. А Кузорін, який мав би спинити цю вакханалію беззаконня, тільки попліскував коляду по плечу і зронював хвалю. Казки наші кінчалися так. І я там був медвино пив. Я теж тоді пив неправедні коньяки коляди, та коли подумати, скільки за війну пролилося тільки моєї крові, то що ці коньяки і всі праведні і неправедні напої світу. «Ми добряче посиділи тоді в добовому залі. Жлоб коляда виклав мало не все, що мав. Козурін, довідавшись, хто прибув і з якої нагоди негайно прискочив до нас. Два бокали коньяку спаралізували його гороб'ячий мозок. І лейтемантик став відсвірінкувати щось про свого дядька генерала, про те, що той в органах, що перебуває мало не під столом у маршала Сталіна». Робінсон пив спокійно, твердо, не забував підливати доктору Томбергу, який тільки червонів, але тримався ще закостеніліше, ніж завжди. Я сказав Робінсові, що в нас не відсьорбують з бокала, як ото він пробує робити, а п'ють до дна, а тоді цілують денце. Робінсові така процедура припала до смаку, він кілька разів проробив запропоновану мною процедуру і щоразу з більшим смаком і охотою. Загалом, кажучи, випити на дурняк люблять навіть ті, хто ніколи не мав колонії. Тоді що ж казати про колонізаторів? Робінсон тільки мурчав у доволення, а пан Спринчак, як вірний союзник, намагався не відставати. Розпушував погрозливо вуса, очі йому соловіли, постать розповзалася, мов тісто з діжі. Зате язик ставав як бритва. Пан капітан підсунувся до мене в притул і знов спробував, не виповідати образи на Сталіна і радянську владу. Який то соціалізм прошу пана, коли все в руках цього узурпатора Сталіна? Він готовий був обійматися з Гітлером тільки тому, що той його хвалив. Ваш Сталін обіймався б і самим дияволом, коли бачив би для себе вигоду. Бернарда Шоу ви підносили до неба, бо він вихваляв Сталіна і його табори. А того не помітили, що шоу вітав також Гітлера. Наш же Пшебишевський не зміг привітати Сталіна, і Пшебишевського ви заборонили. Я тільки очі витріщив на пана капітана. Ну чому я маю відвідуватися і за Бернарда Шоу, і за Пшебишевського? Слухайте, пане, спринчак, підсовуючи капітанові бокал, запропонував я. Давайте краще вип'ємо з вами за дружбу і слов'янське братство. Слов'янський комітет, голова генерал Гундоров, чули? Ні. Отак і я ніколи не чув про Пшебишевського, а пан капітан ще не чув про Ніздіковських. Ніздіковські? Хто такі? А мої сусіди в селі, польська сім'я, і була в них дівчинка-броня, в яку я був закоханий. Яка ж гарна була броня. Пан одружився з тою бронею? Не міг. Я тоді мав 10 років, у броні років з 9, не більше. І де ж вона? Броня? Броня вмерла, як вмерли всі Ніздіковські, як вимерла половина нашого села в голод 33-го року. Ви вмирали з голоду, а самі йшли на Польщу з визвольним походом. А від чого ж хотіли нас визволяти? Від достатку її ситості? Казав же панові капітану, що був тоді ще учнем і не можу відповідати за війну, в якій не брав участі. За відповідав своїми ранами, своїм життям, і готов відповідати хоч і на страшному суді. Але ж війну вели такі, як пан, а не Сталін. Чому ж тепер усі лаври приписують тільки йому? Навіть Черчилль? Черчилля й питайте, а для нас Сталін – наш прапор, а вам це не подобається? Маєте заперечення? Заперечення були в Робінсона, і не словами, а дією. Доблесний британець, Вичелепковав за столу І з допомогою абсолютно тверезого Як виявилося доктора Томберга Заявив, що запрошує всіх присутніх серів Прогулятися до парку А звідки він узяв парк Я не знав Бо між вілами, які ми займали Росли, здається